Baga mentalen nazioarteko egunarekin, esan barra dugu, hainbat Euskal Herriko hainbat lekuetan ekimen eta e, ezberdinak antolatuak direla. Oi gaur bertan, gaur arratsaldean ba, e, alegia, ba, liburu baten aurkezpena izango da. E, gaurkoan ere, ahifez elkarteko bakidea den Iker e, Larriza Balagarekin, itzegiteko haukere izango dugu, telefonoren bestein muturrean dugu, kaixo arratzaldeon Iker. Kaixo, hau Bueno, e, egia da, bueno, egunak orokorrean aipatzen ditugunean, egun zehatz horietan soilik batzutan hitz egiten ditugula gai zehatz batzuen inguruan, baina e, gaurkoan eh bueno, gaisotasun mentalena nazioartekoa nazioarteko eguna dugu eta egun honen karietara, hor ba, bueno, zentzu batean ere eh irudikatzen da Eh, bueno, zuek urtean zehar, eh, argifes en elkarteko bakidea zera urte guztian zehar egiten du zuten lana, esta. Bai, bueno, oi da pizkat eh bueno, egunordata hau ba, bueno, eh, izaten da ba normalian eh komunikebaitetan eta baita ere eh, zenbait eh, baspakitson egin ditugu ba ba ba pizkatarrindate herbindekatzeko ba ba, pizkabat, ba bat eh gesutasun du, e, duten pertsone kolektiboa eta bueno, eta eta baitare egun hori proposatada bai bai populazioari eta jenerari ba, bueno, bideratzeko bideratzeko mezu bat ez pizkat oh. guk nahi dugun e, mesua da pizkat, bueno, va ba, ba mentala e, ikuspegi positibo batean ikustea, uh -huh. eh. Et? Horri da, da. eta hori, bueno, eh eta baitare sentsibilizazio eh kanpaina hori indartzeko sentzu batean, bueno, bakahorkoan e, liburu baten aurkezpena egingo zuten. Eh goiz hontan aukera dugu Álvaro de la Fuente Guillarekin, Everarekin baitara itze giteko. Álvaro kaipatzen zian, bueno, ba E, zentzu batean geixo mentala baita ere, e, bueno, bavor, bazterketa soziala e, pairatzen dutela eta hori gainditu behar da ez, eta horretarako azken feinean jendartearen ba, benetan implikazioa berrezkoa da ez da bai bueno e, zuke betezuna ba Alvaroren pizkat e, liburu honena ba, bueno, gure gure pentsamaldian da ba bat pizkat e, normalizaziora edo normalkuntza batez zeiteko ba gesotasun mentalada duten un e, pertonengan es asken e, egia da e, de, ba asko ite egiten da ba ambar gesotasun duen estigmas ez, bakarrik pertsona perreten duen pertsonengan bai zik eta baita ere bere familiarengan, ez? Nolako nolako ondoriak, eh, dituen eta askotan oraindik, ez, eh halako ba loza, e, eskutuan ibiltzen da, eh bueno, hau orokorrean gesotasun mental ba, guztien einean, ba bueno, halako halako esjakintasun badago, informazioa falta eta eta horrek askotan zuertatzen e, du ba, jendeak ba, bueno, a, alako distantzi bat jartzea ba, arazo hau duten e, pe, e, pertsona ekiko. Eta uh -huh. errealitate bat da, hor e, daukagun errealitate bat alegia, zuek ongi esagutzen duzuten errealitate bat izan ere, ba, bueno, zenide eta lagun asko biltzen duen dituen e, elkartea dugu ahifez ez da? Bai, bueno, ba, agifesoa indela goita bosturte sortu zen, ez, ba, eta momentu honetan, mila egun e, bazkide ditu gipuzkoa mailean, eta baita ere bidazoa aldean, ba, inguru guru e, pertsona bazkide eta, bueno, pizkate gure elgurua da, bueno, ba, ba gaxotasun haue, paitatzen duten pertsoneen ba bizitzak kalitatea hobetzea, ez? eh errekuperatzea eta baitare bueno, ba, sozialki ba, normaltasun batez itzegin alizatea e, gauza gausa gausa uh -huh. Hori da. Eta, e, eta lortzen duzu e kaso, kaso askotan, esan berra dago, eta hori nabarmendu behar da baitare, bueno, ba, gaixotasun e, hori gainditu daiteke eta bizitza azken finean bizitza bueno, ba, duin bat ere e, aurrera nabateko ba, aukera da, daudela nabarmen dugu e, behar dugu, ezta e, aipatu dugu bueno, ba, gizartearen e, bueno, ba, laguntza, implikazioa, sentsibilitatea, baina erakunde publikoen aldetik ere laguntza hori beharrezkoa da, ezta? Bai, bueno, egia eh, eh, da, gainea eh, eh, ekonomi, eh ekonomiko honetan ja burgilduta gaudarik, ba bueno, nahiko betero daude, a bueno, eh, gizarte laguntzak, nola nola muritzeko edian edo zer tratatuko edian, momentuz eh rekurso otsualdetik, bueno, ba Gipuzkoan nahiko ondo gabiltza, osea, badaude rekurtso bazook bai bai bai familiarentzat bai pertsonentzat baude e, e batzuk uh -huh. zentru batzuk halako errekurtso sare bat badaukago e, baina bueno Ez da nahikoa anaikoa oraindik baina bueno eh gehi zaiguna da bueno ba ba ba gesota seno duen e, e, ba pertsona bat hartzea ba beregurua zaindu behadula eh badaudela leku batzuk nun nun nun, nun ara dela on bateingo dioten eta eta baitare, ba a, familiak oraindik ba bueno ba ba aurpegia eta etortzea bueno, ba, barazo ba baraso hau etzean daketela esanez eta nola bait ba, laguntza eskatzea es oraindik hor gabeza ba, arazo, arazo arazo oiekin zergatik bueno, ba, berez ba beresz gesotasuna e, zailtzen du ba, ba araso honen errekonomizendua eta mm, etabaitari ba bueno sozialki ba, ba momentuntan momentu aurkezpene honekin on, on, egingo ordunerekin ba askotan gortatzen da es beldur esaten delako ba, ba, ba pertsona master tututa, zentituko delako edo, bueno, oida pizkat e, aurkiten ditugu nara zoak. Ez? Bazterketa hori eta bokatzeko, eh? bazterketa horri bai. aurregiteko baitare komunikabideon eh, ba, jokaera, edo eh, jarrera baitare, eh, garrantzitsua da, ez da? Zok noliko esten duzu, eh, ba, errin maian jokatu behar dugula baitare, gai honen aurrean komunikabideok? Ba, bueno, hobetu da, eh, baina ere oraindik erlazenatzen da, bueno, ba, geixotasun mental grabeak, eh, bueno, ba, eskizofrenia, zikosiak, eh, alako arazo mentalako, oaindik eh, kuminekabideak beti haurak ezten dute, ba, biolintziarekin lotuta, eh, alako arazoekin. Eta, eh, bueno, esan beharrekoa da, hoi eh, gezurra dela. Eh, zeta, baina, karo, eh, ba, daude badaude estudi batzuk, esan dutenan, e, ba, magaxotasun mentala duen pertsona batek, zein tratamentu bat zer ditzen beren badu, ba, kaleko edo zein pertsona, baino e, delinquentzea e, gutxiagoa eukitzen duen. Eh? Zor du, bueno, e, pizkat badaude lako mitoak, edo lako idei prekontzibituak gorendik hoieke puzkatzen, basko kostatzen direnak. Ba, gure aldetik kompromes hori, mito oiek e, apurtzeko kompromesua, antxeta erratitik noski. Ezker mila iker, gurean izatagatik aurkoan. Bale, zuei.